Mércores, 2 de decembro de 2020 A por fin, dirán algúns A final deste de, de 2020 aínda que espero que este non sexa O último quilómetros de balde Que grave antes de rematar o ano E xa sabedes, con todos e con todas vos Juan Ortiz, Jordel en Twitter Unha leria que nesta ocasión Ten que ver cos xogos, cos videoxogos, bueno non dando cos videoxogos, non sei se chamarán videoxogos ou xogos do móvil, porque eh, ao que estou a xogar eu dende hai xa moitísimos anos, é única e exclusivamente no móvil. E, ainda que casi sempre é o mesmo, porque xa hai moito tempo, que deixei eu sudokus, que o que facía antes, polo xogo este que se fixou famoso, hai xa tamén, uns cantos anos, o 2048, É casi que sempre ao que estou a xogar é eh, a, a eso, ao 2048, pero últimamente ando aí eh, viciao con outros dousa. Non son puzzles matemáticos como o 2048, ou como pode considerarse o sudokus, pero sí que son puzzles de outro xeito e agora vos conto. O primeiro deles, que non me lembro como se chama, así que, Juan, editando... O primeiro deles chamase Coloristic. Moitas grazas, Juan editando Pois este xogo Que o merquei así Porque nun momento dado Alguén avisou por Twitter Non sei se seria Peio Mike Willem eh, Quen avisou por Twitter que estaba gratis A baixada de prezo eh, Estaba a 0 euros Así que aproveitei E sei que, por exemplo deste xogo Mike William Peio Si que tamén está a xogar Ou cando menos, bueno, probablemente El xa o rematara, eu ainda non De que se trata? Pois imaginade que tedes unha cuadrícula Ou máis ben un taboleiro Que non é que sexa cuadrado Senón que pode ter moitas formas Pero sí que sempre baseado nunha cuadrícula É decir, un contorno irregular Pero sempre cunha trama cuadrada dentro E a partir dai Tes un deses cuadrados dunha cor Por exemplo, amarelo, azul, verde bueno, Unha cor cualqueira O que está desescoitar é unha barca Que, porque estou pasando xusto pola ponte da ría que está en baixo da autopista E acaba de cruzar por aquí abaixo unha barca, unha barca motor, unha sanela Ben, continuo Tedes un deses marcado cunha cor e un numeriño encima E o que tes que facer é debuxar un percorrido de xeito que sen levantar o dedo Cubras cantos cuadrados indica o número, é dicir, se son cinco, pois pues, tens que cubrir cinco cuadrados. Se só hai unha cor, pois ese taboleiro seguro que só ten cinco cuadrados, a complicación é xerar un percorrido que se poda facer, xa digo, sen levantar o dedo. Os primeiros niveis, como podedes supoñer, son bastante sinxelos e a cousa vaisse complicando. Como se vai complicando? Que en vez de ser unha cor, son dúas cores, tres, catro ata onde eu cheguei, como máximo son 4 cores de cando en vez aparecen obstáculos polo medio cuadrados polos que non podes pasar e tamén ata onde cheguei eu, cando menos de cando en vez aparecen numeriños polo medio do taboleiro con un mais 2, mais 3 creo recordar que tamén cun menos algo, unha cousa así De xeito que a cor, que o percorrido da cor que pase por ese Pois tes que sumarlle tantos cuadrados ou restar de tantos cuadrados como plantese Empecéi moi viciado con este xeogo eh, Cando máis ou menos cheguei a metade dos niveis disponibles Que deben ser así a ollo Deben ser como Como cinco pantallas de 12 niveis O sea, multiplicade por aí Máis ou menos esos deben ser E eh, cando cheguei máis ou menos a metade Igual foi porque me atopei con un que, que xa... Porque, bueno, obviamente a dificultade vai eh, crecendo pouco a pouco. Igual cheguei a un que, polo que fose, non non funquen. De primeira... Bueno, normalmente, cando, cando xogas este tipo de xogos, a este, a calquera outro, cando quedas aí trabado que non sabes nun es quen de, de continuar, o que tens que facer é deixalo. E voltar igual dentro dunha hora ou o día seguinte. É seguro que, moi probablemente, cando menos... A topes a solución que, que ten ese puzzle Pero nesta ocasión, polo que fose Iguale que es que cín me del, bueno, O caso é que hai que dou o xogo Voltei o 2048 Eu teño ahí en standby, Pero um, que penso retomalo eh, Un deses xogos que penso rematar Ese é un deles E outro, tampouco me acordo como se chama Así que, Juan, editando Este outro chamase Spingram Moitas gracias de novo Así da gusto ter unha xudante como a ti Que me permite esquecer calqueira tipo de datos Tendo a tranquilidade de que despois vou editar o episodio Recordade que todos os episodios son editados eh, Engadirei o que teñer que engadir Ben, pois pues este outro xogo Estou picado tamén con él eh, Dende que comecei Non paro de xugar a él É moi entretenido Recordade desaí atrás que estive bastante picado cos cubos de Rubik de feito mer que hai un cubo de Rubik despois de moitísimos anos aprendín a resolvélo e teño que recoñecer volvin a esquecer como se facía os últimos pasos pois xa non me lembro de todo, pero bueno o causa é que este xogo é tamén un xogo para o móvil tanto un como outros son xogos para ios descoñezo totalmente si están ou non para Android aviso Este xogo é unha especie de cubo da Rubik xo so que, en vez de ter cada cara do cubo pintado dunha cor os cubos que conforman o cubo son transparentes e teñen pintada unha raya, unha esquina, un algo, nalgún deles de xeito que forman un debuxo que pode ocupar unha das caras do cubo pode montarse en dúas, en tres, bueno vai complicando a cousa pouco a pouco. Póñenxe un modelo, e o que tens que facer é utilizando os movimentos típicos de cubo de Rubik, movendo cara a cara, arriba, medio e abaixo, pa un lado ou pa outro, ou arriba, eh, hacia arriba ou hacia abaixo, ou lateralmente, bueno, cos típicos movimentos do cubo de Rubik, tens que montar esas, eses debuxos. Para min, este é máis doado É un xogo máis doado que o das cores. Igual tamén é porque estou un pouco acostumado aos movimentos típicos de facer o cubo de rúbica. Bueno, obviamente, para que saiba solucionar o cubo, esto é absolutamente sincero, porque o que está é pensado para que non sabe, para que o xogue, que non sabe resolver o cubo de rúbica. Así que, imagínale. É moitas veces incluso sen ter unha estrategia clara das coa solución sen querer, unha vez que vas facendo determinados movimentos. Iso é todo, que a única complicación que ten De cando en vez É que non se move exactamente como ti queres Igual querías mover eh, dun xeito e, e moves lateralmente En vez de a esquerda ou a dereita Cosas así que De vez en cando molesta Sobre todo cando estás facendo movimentos complicados Que con, teñen pois, igual tres pasos Como te trabuques nun Simplemente por, porque o xogo non reacciona Porque o, o movimento non reacciona exactamente como ti querías trabucas este co e, e perdes todo e tens que voltar moitas veces a empezar tamén, bueno, unha curiosidade deste xogo é que, a diferencia do outro ten 800 niveiris ahora mesmo son 800 o que pase que eu xuraría que moitos deletidos e aparte veñen como en bloques de 100 en 100 ao principio sí si que son moi sinxelos todos pero eu estou xa rematando vou polos 700 e pico xa me quedan poucos para rematar Aí, de cando en vez, aparecen puzles sumamente sin xelos, sumamente sin xelos É dicir, aquí están como barallados, como mezclados os niveis de dificultad a partir dun momento O que tampouco é malo porque atopas varios que son así moi doados De repente aparece un máis difícil E o único é eso, a sensación de que repites niveis De que este xo ame, este xa ofixen, hai 40 puzles atrás Este segundo xogo, ademais, é gratuito, así que non te desperdan. Se gostades deste tipo de xogos, queda a recomendación para mi, un bo pasatempo, cando non te vas por a, a leere, o que non te apetece botar unha ollada a redes oceso, que sexa, bueno, pois pues aí Para ese ratos perdidos son cando ao xogo. Moitas grazas por ter chegado ata aquí, un aperta enorme, pasade o ben, sede cuidadosos con vos e coas persoas que vos rodean, Sede cautos, tede todas as precaucións posibles E tentemos entre todos e todas pasar unhas Navidades o máis seguras posibles E sobre todo sem poñer en risco aos nosos maiores Unha aperta de novo, grazas, ata próxima, chao, chao